Kőhalmi Zoltán, Az utolsó 450 év Elmondja Csőregábor. Előbb kellett volna gondolkodni A preginátusok szent bölcselete Sosem volt kimondott a hálás dolog egysejtű moszatnak lenni Mozgásra képtelenül kiszolgáltatva hánykolódni az óceánban és egész nap gürcölni oxigénnel látni el a bolygót rendületlenül meg előállítani az alapanyagot, amiből majd mások, a pökhendi, többsejtű szénbegyületek, ficánkoló testüket építik, és még csak annyit sem mond senki, hogy köszönjük. Így ment ez már 65,5 millió évvel ezelőtt is, amikor persze még senki nem létezett, aki köszönetet mondhatott volna. Abban az emberiség előtti időben élt egy egysejtű ősmoszat, aki éppen olyan volt, mint társai. Talán csak annyiban különbözött a többiektől, hogy egyik zöld színteste hiányzott. De így is fotoszintetizált kitartóan. Szívta magába a napból érkező energiát, és vágyakozva nézte a kecses páncélos ostorost, aki arra szökkent, amerre csak kedve tartotta. Egy napon azonban sebes áramlat ragadta magával szegény moszatot és messzire sodorta otthonától. Fell-le pörgött-forgott, de ő csak megfeszítette sejthártyáját és előreszegezte szintesteit. Egy óriási őshal vetett rászemet, kitátott a hatalmas száját, és amikor a a sűrű fogak között már csak egy kicsike világosságot látott, arra gondolt, bár csak ott lenne vele a bájos, páncélos ostoros. Aztán minden elsötétült. A nagy halat egy gigászi hüllő kapta be. Az ősóceán csúcsragadozója volt, a félelmetes mosasaurus, aki nem ismert ellenséget. Egészen idáig. Ebben a pillanatban ugyanis valami igazán szokatlan dolog történt. A víz szokatlanul forróvá változott, és szokatlanul nem vízszerűen viselkedett. A simogató, mindig utatnyitó éltető közeg minden egyes részecskéje keményebb lett még a tengerfenék szikláinál is, és a térnek éppen abba a pontjába igyekezett benyomulni, ahol az őshüllő terpeszkedett. Ez uh, nagyjából olyan érzés lehetett, mint amikor az embernek véletlenül fejére esik egy kisebb orosz iparváros. Az aszteroida, ami kilométerekre a víz alatti kőzetbe fúródott, Két millió atombombányi energiát szabadított fel, szétrobbantva a mosasauruszt, a halat, és egy szágoldó hegységet gyűrt a hullámokból, aminek a legtetején a kavargó tajtékban két apró pontocska táncolt. A páncélos ostoros újra ott lebegett a kis moszat előtt, aki nem tudta a szerelem tüze hevítie vagy a lángoló szélvihar, ami a felszínén söpört végig. Egymásba fonódva gyulladtak meg, és fortyogó kénesőben merültek alá, közös hullámsírjukba. Vastag iszaptakaró alatt fekve ölelték egymást, majd összefort testük csepjei lesívárogtak a mélységbe. És miután sok millió évvel később, a 21. században a felszíre szívattyúzták, és a száz halombattai kőolaj finomítóba szállították őket, senki nem vette észre, de az egyik lepárlócsőben mikroszkópikus mikroszkopikus szív lebegett. Itt kell megjegyezni, hogy annak idején egy egészen hasonló történet rendkívül ismerté és gazdaggá tett egy Hans Christian Andersen nevű dán szénvegyületet. A szívet desztilálták, pirolizálták, polimerizálták, azután krakkolták, granulálták, hevítették, végül formára fújták, hogy teljesen új alakban ölcsöntestett. 2022. szeptember 4-én világra a Flakplast Kft. Soroksári úti telephelyén átlagos méretekkel töltött tömeg 350 g, űrtartalom 300 ml, szájméret 36 mm. Tökéletes maci mézes flakon született. A maci anyaga egyszerű halandóknak műanyag volt. Jól informáltaknak pet Csomagolóipari mérnököknek polietilén tereftalát. fején kalapként ült a citromsárga, fordított tölcsérre emlékeztető kupak. Mérnököknek belső záróperemes bordázott palástú csőrös polipropilén záróelem. Míg sok társa kényelmesen üldögélt, a maci két lábon állt, ha nem is olyan rendíthetetlenül, mint egy fegyverét markoló ólomkatona. Inkább csak áldogált, üresen, még egy szellő is felborította volna. Hiába voltak megtermett tappancsai, tekintélyes pocakját rövidke lábak tartották, így alkatra bakancsos, kertésznadrágos mesteremberre vagy horgászra hasonlított. Felső testén azonban nem látszott kantár, ahogy gallér vagy ingúi sem. Nem kérdés, hogy mesztelen volt. Ami persze hihető egy kitalált medve esetében, annál is inkább, hogy a világ számos valódi medvéje szintén nadrág nélkül élt. Mégis valahogy hiányzott róla a ruha, mivel kifejezetten civilizált alakbenyomását keltette. Ezt sugalt a testtartása, és a tény, hogy kalapot hordott. De igazán kultúr mégis a mancsai között tartott nyitott könyv tette. Nem mintha olvasott volna belőle, a kötetet melle egyenesen előre nézett. Olyannak tűnt, mint aki kalab zsebében sluszkulcsal, költőpénzzel, egy német nudista strandon próbál ismerkedni szótár segítségével. Vagy lehetett tengerparti üdülőhelyen krimiébe merülő vendég, aki a lépcső aljára érve meg egy váratlan fordulaton. Lady Wordsworth hét órakor nem találkozhatott a szobalánynyal, gondolja, amikor felnéz, és a hal közepén állva ébred rá, hogy nem vett fürdőnadrágot. De még ha a maci nem is feszengett mesztelensége miatt, mert bundája ruhával ért fel, Arcán láthatóan valami zavar tükröződött. Szeme kikerekedett, száját inkább kínos, mint önfelett mosolyra húzta. Mintha konferencié lenne, aki mappáját szorongatva most készül bejelenteni, hogy az est nem tudott eljönni. De leginkább mégis egy lelombozott turistára emlékeztetett, aki hitetlenkedve veti össze utikönyvével a látványt, ez itt már a lenyűgöző panoráma! Ezzel a bizonytalan ábrázattal tekintett a maci maga elé, amikor társaival együtt dobozba tették, majd egy méhészet raktárába került, és akkor is, amikor mézzel töltve elfoglalta helyét a szandra ABC harmadik polcán, a szörpök és citromlék között. Kezdetben csak a várakozás volt a félhomályban. Napok, hetek teltek el, míg a sorban előrébb lépett. Addig állt, szorosan a másik mögött, de apránként egyre több lett a fény. Nézte azt a világosodó aranysárga tarkót és a széles hátat a címkével. Nem tudta, de idővel megérezte, hogy saját háta is ugyanilyen. A címként betűk? Melyek értelmét nem ismerte, viszont otthonos volt minden kanyarulatuk. Kristályosodás előfordulhat, a termék minőségét nem befolyásolja. És amikor végre feltárult a tágas térség a száraz tészták ragyogó hadával, meg a messzi távolban csilingelő kasszával, egy pillanat múlva véget is ért az egész. A legtöbb vevő csak nézegette, aztán visszatette a macikat, de előfordult, hogy valaki egészen a jégkrémektől jött vissza. A macimézes flakonoknak nem voltak nagy vágyaik. Csak egy kis törődés, figyelmet szerettek volna, mint mindenki. Talán egy megértő társat, vagy egy befogadó családot. Ilyenkor persze fogalmuk sem volt még, miből áll az élet, csak sejtették, hogy ha mind ugyanonnan indulnak is, bármerre ragadhatja őket a sorsuk. Így várakoztak mindannyian, mint töltények egy fegyvertárban kilövésre készen. Valóban elképesztő különbségek mutatkoztak abban, melyik mackó mire vitte. Aki a polcon a sorban kettővel a maci előtt állt, a Szandra ABC fölött lakó magányos könyvelőhöz került. A pedáns férfi minimális mészfogyasztással egy kis kanál a reggeli kávéba 162 nap alatt ürítette ki a flakont. Mivel a zöld gondolat teljesen hidegen hagyta, ahogy a pontos elszámoláson kívül minden más gondolat is, a társasház nagy zöld kukájába dobta az üres palackot, az pedig, hála a szemétszállítás szorgos munkásainak, három nap múlva már a fővárosi hulladék mű csarnok méretű kazányában égett. A könyvelő elosztotta a 300 t 162-vel, és arra jutott, hogy nem szabványos a kis kanala. Nagyon sokan futottak be ilyen egyenletes pályát. Voltak, akik hónapokon át ácsorogtak konyhaszekrények legmélyén porosodó csokinyulak és soha nem használt pakisztáni fűszerkeverékek mellett. Aki pedig sorban rögtön a maci után következett, négy évet és tizenkét napot töltött beszorulva egy hűtőszekrény mögé költözéskor bukkantak rá, beszáradva hajították a szemétbe. Őt a puszta zámori hulladék lerakónálásták el. Akik családhoz kerültek, élvezték, hogy fényes reggeliken napfürdőznek konyhaasztalokon, vagy nagy teázások alatt járnak kézről kézre. A fogyasztók könyörtelen világában viszont a népszerűbbeket még hamarabb kifacsarták, azután egyszerűen ejtették őket. Mivel abban az időben még működött a szelektív hulladékgyűjtés, számos flakon a műanyagoknak fenntartott sárga kukába jutott. Egyeseket kiválogattak, ledaráltak, és megint flakonná alakítottak. Így nagy munkárán újra szemetekké lettek, csak kicsivel később. Másokat ezernyi palackkal együtt bálába préseltek, konténerben a világ másik felére küldtek, ahol jobb hiány az egészet a tengerbe borították. Voltak persze szerencsések, akiket tovább használtak. Mézet töltöttek beléjük kávézók pultjain, apró pénzt előszoba tükrök előtt. Az az alak viszont, akinek a maci annyit bámulta a hátsó felét, egyenesen kabala állattá vált. A szemközti buszvégállomásról vette meg az egyik ellenőrhölgy, és ajándékot készített belőle Sanyinak, a mackós alkatú sofőrnek. Munkahelyi mikuláshozás keretében húzta ki a nevét. Mind a szűk szolgálati helyiségbe zsúfolódtak, amikor átnyújtotta a piros zacskóba szaloncukrok közé rejtett szobrocskát. A mancsok között festett kormánykerék virított, a kupak tetején filzből bojt, pontosan, mint Sanyi sárga jambó sapkáján. Nagy szerelem lett belőle, és a figura hat éven át zötyögött a hetes buszműszer falán. De még ha évtizedekig őrizgette valaki, egy flakonnak az is csak rövid közjátékot jelentett, hiszen az emberöltő is eltörpül egy műanyagpalack hosszú élete mellett. A maci minden esetre jó esélyekkel vágott neki a kalannak. Szerencséje volt alakjával. Egy kedves kölyökállat állat sokkal szerethetőbbnek bizonyult egy közönséges pet Ráadásul a mészhez az emberek az egészség képzetét kapcsolták, és nem az elhízásét, ahogy a méhekhez a szorgos munkát, és nem a halálos csípéseket. Bizonyára kevesebben vásárolták volna, ha a flakonnak ízelt lábú formája van, és azt írják rá, veszélyes rovar felöklendezett váladéka krónikus betegségekhez vezethet. De ami a legfontosabb, a méz apránként fogyott. Egy macimézes flakonnak átlagosan három hétbe, négy napba, hat órába és 12 percbe telt a kinyitástól eljutni a kiürülésig. Egy szélvédőmosó folyadékos kanna pillanatok alatt a szemétben volt. Ő volt a negatív rekorder. A pozitív csúcsot a Dayan pakisztáni fűszerkeverék állította be. Persze az ilyesmit akkor még nem tartották számon, mivel a hulladék profilozás tudománya csak a 2050-es években indult fejlődésnek. Hősünk tehát megbecsült csoportba született, ha nem is a legkiváltságosabba. Nem ő volt a csomagolások világának fehér, keresztény, heterosexuális férfia, de nem tartozott a fekete muszlim transzneműek közé sem. Valahol félúton helyezkedett el egy fehér keresztény biszexuális nő és egy olyan latinamerikai amerikai UFO hívő férfi között, aki szívesen visel női harisnyákat. Ezért is volt teljesen érthetetlen és letaglózó, hogy megvásárlása után 8 óra 54 perccel már üresen kukába vetve hevert egy közönséges nyalóka vég mellett.